a máte pocit jako levobočka. Mm, je to miloučký, řekla Porybná a obemkla si ruku v zápěstí. Jak mej žilá hrká krev knižete pána a jak dovedl ocenit dobrý nápad. Jednou šel na silvestra, z hotelu na knižecí a bylo tak takový náledí, že několikrát upadl. A moje maminka šla z katolického domu a když to viděla, vrátila se, vypůjčila tři ubrusy a vždycky dávala ty ubrusy před knížete pána a rychle je za ním brala. A zase před něj dávala tak dlouho, až došel do zámku. Na posledním loži si na tohle vzpomněl, než umřel. Já viděl moji maminku, jak mu pořád dává ubrusy na náledí. Pořád. Pro Krista pána zvolal pan Tonda, že ten, že ten bubeník tluče buben přirozením. Jo, te to je Karel Kajdoš, taky levoboček, to dělá i o šebřinkách, pravila polybná a řekla do jata, není to milý, kníže pán umírá a vidí mojí maminku, jak před něj dává u po náledí až do nebe. V hospodě muští řvali. Na podzim, když kvétou jíři, ne. Plačící ženské se rozcházeli a nad vesnici se vyhoupl mokrý měsíc a v lokále zmáčený hostinský na každé ruce roznášal lustry piva. Z dolejší hospody hraje muzika. Muzika z dolejší hospody. Zpíval lokál a rozil utrhnout tím zpěvem střechu. Před hospodu vyšel učitel Krištof Javůrek, levoboček. cik žejbroval na osvětlní záchod, kde upadl a zakulil se do térovaného žlábku. Vidíte, ukázala porybná, celej kníže pán. Jednou se vracel ze šlechtickýho kasína v Praze A uprostřed Lilijový ulice kníže pán upadl před hostincem u bílého zajíce. Ešel kolem jeden sociální demokrat v tom velkým klobouku a povídá, občane. mohu vám pomoci? A kníže pán, i když mu nesloužily nohy, obšel se odlažbu rukama, našel v brinkách monokl, nasadil si ho na voka a povídá, a víte, kdo já jsem? Kníže Turn el Seco el Taso. Marš. A lehl si zase naspátek. To je modrá krev. Co? Krásný případ, řekl pan Tonda. Ale když to tady tak znáte, neznáte nějakýho řemenáře Landu? Jo, znám. A co chcete? Psal nám skrz penzi. Hmm, tak už žádnou penzi nebude dělat, řekla Porybná. Kartářka mu věštila že nad živnostníkama se stahujou mračna. Tak všecko prodává a prachy hned probendí. Tu je, tu je tamhle ten, tu je ten, jak tancuje s půlitrem na hlavě. Rozjazený chlap v výlé košil vyšel před hospodu a křičel na měsíc, který se vyhoupl nad střechy. Kdo máte hlad? Mám doma pečenou husu a kachnu a bažanta. Stačí říct, A já proto ho psnu. U nás blije už i pes. Ale nikdo neodpovídal. Tak chlap vrávoral na záchod a močil panu učiteli na prsa. Radostný bylo mý mládí, trvalo kratičko, žel? Roze se hospoda novou silou a znovu se ruce propojily kolem šíjí a pasu a krční žíly znovu nabíhaly a ještě víc rozechvývaly vzduch ústropu hospody, že i ten rozjazený host zpíval na záchodě.